Rugăciune pentru taina manei cerești. Aleluia, slavă ție, împărat ceresc, istierul bunătăților, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina manei cerești, care este tipul mâncării îngerești. Aceasta o dai celor ce după ce s-au nevoit lucrând înțelept, le-ai dat această rouă cerească a Harului, pentru ca mai apoi să le-o prefaci în mană. Așa le-ai dat-o iudeilor în pustie ca un chip văzut, tot așa nouă dăruiește-ne mana ta ceea cerească care hrănește mintea. Aceasta folosindu-se de o cumpără duhovnicească la cântărirea manii, nu adună mai mult decât este de trebuință pentru hrana din fiecare zi ca nu cumva, întrecând măsura, să se putrezească sau să se piardă toată și deodată cu ea să se strice mintea care nu ține măsura. Mintea care mănâncă mană duce o viață mai frumoasă decât tot cel ce mănâncă altceva. Aleluia, slavă ție, ceresc celesc, bunătăților! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina manii cerești, care schimbă la față mintea, sufletul, inima și firea noastră. De aceea, ucenicii Domnului vor să se hrănească doar cu mană cerească. Aceasta ne sfințește și ne desăvârșește prin ea pâne asemenea unor prunci încât să ne îndeletnicim de cinstirea Fiului Lui Dumnezeu, căci este firesc să ne însușim calitatea manei cerești cu care se hrănesc îngerii și sfinții, fiindcă orice hrană necontenită și neschimbată preface pe Cel ce hrănește. Prin ea ridică-ne pe dreapta de îngeri, mai apoi ne vei face de desăvârșiți și părtași din fierea dumnezeiască. Ne vei trece de la o slavă duhovnicească la o altă treaptă ca să ne faci asemenea cu unul născut, să ne împărtășești tainele cele dumnezeiești, viețuind și împărtășindu-ne cu cele mai presus de lume ca mădular într-un Hristos Domnul nostru. Aleluia, slavă ție împărate ceresc în listierul bunătăților, te iubim și te rugăm, dăluiești-ne taina manei cerești, prin care mintea se face în chip de săvârșit lumină, după tipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. fă asemenea sfinților și îngerilor prin deprindere în însușirea manei, ca o arătare mai înaltă a descoperirii unor taine ale cunoașterii printr-o desfacere desăvârșită de toate cele ale lumii acesteia și printr-o înțelegere mai presus de simplitate, fiindcă mintea este simplă prin fire și alipirea de suprafața lucrurilor o face felurită sau să treacă de la un chip la altul. De aceea îi place să lucreze în mod simplu pentru că este tipul lui Dumnezeu. Îi place să se scufunde în adâncul luminii dumnezeiești sau în întunericul supraluminos al iubirii dumnezeiești, căci aceasta îi se potrivește prin fire.